Contele de Monte Cristo de Alexandra Dioma, Pista 33 Băiețașul avea o mutrișoară încântătoare, doi ochi albaștri și limpezi, de culoarea faianțelor chinezești, care se potrivește atât de bine cu albul lăptos al fondului. Numai părul de un blond prea aprins îi dădea un aspect ciudat, sporindu-i vioiciunea privirii și răutatea surâsului. Din păcate, un proverb spune că roșcovanii sau sunt buni de tot, sau sunt răi de tot. Proverbul n-a mințit deloc în privința lui Benedetto, care încă din copilărie s-a dovedit a fi cât se poate de rău. E adevărat că și blândețea maică si i-a încurajat primele înclinări. Copilului, pentru care biata cumnată mea se ducea tocmai în piața orașului, la patru sau cinci leghe de părtare ca să-i cumpere primele fructe ieșite și cele mai fine zaharicale, îi plăceau mai mult castanele furate din grădinile altora sau merele uscate din podul vecinului, decât portocalele de parma și conservele de Genova, deși avea la îndemână castanii și pomii din livada noastră. Pe la noi e obiceiul ca nimeni să nu-și încuie nici punga și nici fiind fiindcă, știți mai bine decât oricine, în Corsica nu există hoți. Într-o zi, pe când Benedetto să tot fi avut vreo cinci sau șase ani, vecinul Vasilioni se plânse că-i dispăruse un Ludovic din pungă. Am crezut că greșise la socoteală, dar el susținea că nu se înșelase. În ziua aceea, Benedetto plecase încă de dimineață de acasă și eram tare neliniștiți, când seara l-am văzut venind acasă și trând după el o maimuță pe care, după câte spunea, o găsise legată de un pom. De vreo lună de zile blestematul de copil care nu mai știa ce să născocească, dorea cu patimă să aibă o maimuță. Fără îndoială că dorința aceasta nenorocită, I se trezise de la un scamator rătăcit prin Roliano, cu mai multe asemenea animale ale căror el îl înveseliseră foarte mult pe copil. Mai Maimuțe nu se găsesc în pădurile noastre, i-am spus eu, și mai ales multe legate. Spune drept, cum ai făcut rost de asta? Benedetto? O ținea una și bună și și-nsoții minciuna cu amănunte care îi făceau cinste mai mult puterii de a născoci decât sincerității. Atunci m-am înfuriat, dar el a început să râdă. Iar când l-am amenințat, s-a tras și el înapoi cu doi pași, spunându-mi. Nu poți să mă bați, n-ai dreptul, fiindcă nu-mi ești tată. N-am aflat niciodată cine-i dezvăluise taina ascunsă de noi cu atâta grijă. Oricum însă, răspunsul prin care copilul își dăduse arama pe față, aproape că m-a înspăimântat, iar brațul meu ridicat s-a coborât fără să-l atingă pe vinovat. Copilul triumfa și izbând de asta îi dădu atâta îndrăzneală, încât începând de atunci toți banii asuntei, a cărei dragoste părea că sporește cu cât el o merita mai puțin, Fură cheltuiți pentru toane cărora ea nu știa cum să li se împotrivească Când mă găseam la Roliano, lucrurile mergeau ceva mai bine Dar de îndată ce plecam, Benedetto devenea stăpânul casei și totul mergea prost Când avea abia 11 ani, își alegea prieteni numai printre flăcăi de 18 și 20 de ani Haimanalele cele mai deșănțate din Bastia și din corte Ba chiar pentru câteva strângări care ar merita un nume ceva mai aspru, justiția ne dăduse încă de pe atunci câteva avertismente. M-am înspăimântat. O cercetare ar fi putut să aibă urmări rele. Tocmai trebuia să plec din Corsica într-o expediție importantă. Am chipzuit îndelung și, cu dorința de a înlătura vreo nenorocire, m-am hotărât să-l iau pe Benedetto cu mine. Nădăjduiam că viața activă și aspra a contrabandiștilor, disciplina severă de pe bord, îi vor schimba firea gata să se ticăloșească, dacă nu cumva se și ticăloși se groaznic până atunci. L-am luat deci pe Benedetto deoparte și i-am propus să vină cu mine, însoțind propunerea asta cu toate făgăduielile care ar putea ispiti un copil de 12 ani. El mă lăsă să vorbesc până la capăt, iar când terminai, îmi spuse izbucnind de în râs. Ai nebunit unchiule?" Fiindcă așa îmi spunea când era bine dispus. Să-mi schimbi o viața pentru viața pe care o duci tu? Să-mi las eu plăcuta și minunată lenevie pentru munca nesuferită pe care ți-ai impus-o? Să-mi petrec nopțile în frig și zilele în arșiță, să mă ascund mereu, să primesc gloanțe când îndrăznesc să scot capul și toate astea pentru câțiva gologani? Am câți bani vreau. Mama, sunt îmi dă de câte ori cer. Vezi bine că aș fi un dobitoc dacă aș primi propunerea dumitalei. Am rămas trăznit de îndrăzneala și de judecata lui. Benedetto dădu fuga să se joace cu prietenii și l-am văzut de departe cum arăta lor ca pe un nătâng. Încântător copil!" șopti Cristo. Dacă ar fi fost după mine," răspunse Bertuccio, dacă mi-ar fi fost fiu sau măcar nepot, l-aș fi adus pe calea cea bună, fiindcă conștiința ați dă putere. Dar gândul că aveam să bat un copil pe al cărui tată ucise să mă făcea să nu-l pot pedepsi nici cât negru sub unghie. O povățui ce să facă pe cumnată mea, care, în discuțiile noastre, Lua mereu apărarea nenorocitului de copil Și cum mi-am mărturisise de mai multe ori că îi lipsise răsume destul de mari Îi arătai un loc unde putea să ascundă mica noastră comoară Cât despre mine mă hotărâsăm Benedetto știa perfect să citească, să scrie și să socotească Fiindcă atunci când voia să se apuce din întâmplare de vreo muncă Învăța într-o zi cât învățau alții într-o săptămână eu, după cum vă spun, mă hotărâsăm. Avem să-l angajez ca secretar pe vreo corabie de cursă lungă și, fără să-i spun nimic, să-l iau într-o bună dimineață și să-l duc pe bord. În felul acesta, dându-l în grija căpitanului, capitanului, tot viitorul avea să depindă numai de el. Luând hotărârea asta, am plecat spre Franța. De data aceasta, toate operațiile noastre trebuiau să se desfășoare în Golful Lyon. Ele deveniseră cât se poate de anevoioase, căci ne aflam în anul 1829. Liniștea fusese pe deplin restabilită și, deci, paza coastei devenise mai regulată și mai severă decât oricând. Supravegherea fusese și mai mult sporită, dat fiind că târgul din Boccher se deschisese de curând. Începuturile expediției noastre au decurs fără piedici. Ne-am priponit luntrea în al cărei fund dublu ascunse sărăm mărfurile de contrabandă, printre numeroasele corăbii care se înșiruiau pe țărmurile Ronului, de la Bocher și până la Arl. Ajuns și acolo, am încercat să debarcăm peste noapte mărfurile noastre interzise și să le trecem în oraș prin mijlocirea unor oameni de legătură sau a hangiilor la care ne aveam depozitele. Fie că reușita ne făcuse neprevăzători, fie că fusesem trădați, într-o seară pe la orele cinci, pe când ne pregăteam să îmbucăm ceva, musul nostru veni în goană și ne spuse înspăimântat că văzuse o grupă de vameși îndreptându-se spre noi. Nu de vameși ne era nouă teamă, că doar în fiecare clipă, mai ales în vremurile acelea, companii întregi dădeau târcoale pe malurile Ronului. Dar ne îngrijorau măsurile pe care, după spusele musului, vameșii le luau ca să nu fie văzuți. Cât ai clipi, ne-am și pregătit de fugă. Dar era prea târziu. Luntrea noastră, căci pe ea o căutau fără doar și poate, fusese înconjurată. Printre vameși am zărit și câțiva jandarmi. Și fiind tot atât de sfios față de jandarmi pe cât eram de îndrăzneți față de oricare alți militari, am coborât în cală și, strecurându-mă printr-o ferăstruie, m-am aruncat în fluviu, am înnotat apoi la fund, nerespirând de cât rare ori, și am reușit astfel să ajung fără să fiu văzut, la șanțul abia săpat care ducea din Ron la canalul ce leagă Boker de Egyu Mort. Ajuns acolo, însemna că scăpasem căci mă puteam strecura de-a lungul șanțului fără să fiu văzut. Am ajuns, deci, nestingherit în canal... Dar nu din întâmplare și nu fără să mă gândesc înainte Pornisem pe drumul acesta I-am vorbit excelenței voastre despre un hangiu din Nims Care își făcuse un han mititel pe drumul dintre Belgar și Bocher. Da, îmi aduc aminte, spuse Montecristo Omul acela, dacă nu mă înșel, era complicele vostru Întocmai, răspunse Bertuccio Dar de vreo șapte-opt ani el își cedase localul unui fost croitor din Marsilia, care, după ce se ruinase cu meseria lui, voia să încerce să se îmbogățească din alta. Se înțelege de la sine că micile noastre aranjamente făcute cu primul proprietar fuseseră menținute și cu al doilea. Să deci, să mă adăpostesc la omul acesta. Cum îl cheamă?" întrebă Montecristo, părând că începuse să asculte cu oarecare interes povestirea lui Bertuccio. Îl chema Gaspar Caderus și era căsătorit cu o femeie din satul Carconte, căreia nu știu alt nume decât al satului. Era o bietă femeie bolnavă de friguri și care se stingea cu un cetul. Cât despre bărbat, el era un zdrahon de vreo 40 sau 45 de ani, care de mai multe ori în împrejurări grele ne dovedise prezența de spirit și îndrăzneala lui. Și când spui că se petreceau toate acestea? Întrebă Montecristo În 1829, domnule Conte În ce lună? Iunie La începutul sau la sfârșitul lui Iunie? În ziua de trei pe înserat La 3 iunie 1829, repetă Montecristo Bine, povestește mai departe Așadar, mă gândeam să-i cer adăpost lui Caderus dar, cum de obicei nici chiar în împrejurările obișnuite nu intram la el prin poarta dinspre drum, m-am hotărât să fac și acum la fel, așa că am sărit peste gardul grădinii, m-am furișat târându-mă pe sub măslin piperniciți și pe sub zmochini sălbatici și m-am vărât într-un fel de polată, în care am petrecut câteva nopți la fel de bine ca în cel mai bun pat. Făceam toate astea de teamă ca nu cumva ca de rus să aibă vreun călător în Han. O aceasta nu era despărțită de sala de jos a hanului, decât printr-un perete de scânduri care, la cererea noastră, fusese găurit ca să putem pândi momentul potrivit să ne anunțăm sosirea. Mă gândeam să-l anunț pe Caderus, dacă-l voi găsi cumva singur, să-mi termin la el masa întreruptă de venirea vameșilor, să folosesc furtuna care stătea să înceapă ca să ajung la malurile Ronului și să văd ce s-a întâmplat cu Luntrea și cu oamenii de pe ea. M-am strecurat deci în polată și bine am făcut căci chiar în clipa aceea Caderus intra în Han împreună cu un necunoscut. Stăteam neclintit și așteptam nu cu gând să aflu tainele Hanjiului, ci fiindcă n-aveam încotro. De altfel, mi se mai întâmplase așa de câteva ori. Omul care îl însoțea pe Caderus se vedea bine că nu e din sudul Franței. Era unul dintre neguțătorii de bălci veniți să vândă juvaieruri la târgul din Bocher, și care timp de o lună cât durează târgul și nevala neguțătorilor și a cumpărătorilor din toate părțile Europei, fac uneori afaceri de 100 sau 150 de mii de franci. Caderus intră repede înaintea străinului, apoi văzând sala de jos goală ca de obicei și păzită numai de un câine, își strigă nevasta. – Hei, carconta! – spuse el. – Preotul acela cum se cade nu ne-a înșelat. Diamantul e bun! Se auzi un chiot de bucurie și aproape îndată scara scârțâii sub pașii carcontei, îngreunați de slăbiciune și de boală. – Ce ai spus? – întrebă ea mai palidă decât o moartă. – Am spus că diamantul e bun și că, iată, dumnealui, unul dintre cei mai de seamă juvaergii din Paris e gata să ne dea 50.000 de franci pe el. Numai că, voi să se încredințeze că diamantul este cu adevărat al nostru, lui vrea să-i povestești și tu, așa cum i-am povestit și eu, prin ce minune a picat diamantul în mâinile noastre. Până atunci, domnule, luați loc, vă rog, și, fiindcă e vreme urâtă, am să mă duc să vă caut ceva ca să vă răcoriți. Juvaergiul cercetă cu luarea mintei interiorul hanului și sărăcia vădita a celor ce voiau să vândă un diamant, care părea ieșit din sipetul unui prinț. Povestește-mi, doamnă, spuse el, voind fără îndoială să folosească lipsa soțului pentru ca femeia să nu poată fi influențată de vreun semn de-al acestuia și pentru a putea vedea astfel dacă povestirile lor se potrivesc bine una cu alta. Vai, doamne, spuse grăbită femeia, e o binecuvântare a cerului la care nici nu ne-am fi așteptat. Închipuiește-ți, dragă domnule, că soțul meu a fost prieten prin 1814 sau 1815 cu un marinar numit Edmond Dantes, bietul băiat." Caderus îl și uitase cu totul, dar el nu l-a uitat și, murind, i-a lăsat diamantul pe care l-ați văzut. Dar de unde făcuse rost de un asemenea diamant?" întrebă Giuva Ergiul. Îl avea înainte de a fi întemnițat?" Nu, domnule," răspunse femeia. În temniță, după câte se pare, a făcut cunoștință cu un englez foarte bogat. Englezul s-a îmbolnăvit, iar Dantes l-a îngrijit ca pe un frate. Mai apoi, eliberându-se, englezul i-a lăsat diamantul bietului Dantes, care, mai puțin fericit decât el, a murit în temniță. Dantes, la rândul lui, ni l-a lăsat nouă moștenire, însărcinându-l pe abatele care a venit azi dimineață să ni-l aducă. Povestea se potrivește, spuse Giuvaergiul, și la urma urmelor, poate că e adevărat, oricât de necrezut ar părea ea la prima vedere. N-a mai rămas să vorbim decât despre preț. Aici nu prea ne înțelegem. Cum nu ne înțelegem, se miră carconta. Credeam că v-ați învoit la prețul cerut de noi. Trebuie să știi că eu n-am oferit decât patruzeci de mii de franci," spuse Giuvaergiul. Patruzeci de mii de franci," strigă Carconta. Nici vorbă că nu-l dăm la prețul ăsta. Abatele ne-a spus că valorează cincizeci de mii de franci și încă fără lucrătura de aur." Și cum îl cheamă pe abatele acesta?" întrebă iscoditor Giuvaergiul. Abatele Busoni," răspunse femeia. Va să zic că e un străin? Cred că trebuie să fie italian, de pe lângă mantua. arată diamantul, să-l mai văd odată, spuse Giuva Ergiul. Se întâmplă de multe ori să nu-ți dai seama de la prima vedere de valoarea pietrelor. Caderus scoase din buzunar o cutiuță de piele neagră, o deschise și o dădu Giuva Ergiului. La vederea diamantului mare cât o alună, pe care mi-l amintesc ca și cum l-aș mai vedea încă, ochii carcontei scânte iară de lăcomie. Și, dumneata, ce gândeai despre toate astea, domnule, care asculti pe la uși?" întrebă Montecristă. Credeai că e adevărată povestea?" Da, excelență." Îmi aveam părerea mea despre Caderus. Știam că nu e om rău și nu-l credeam în stare să ucidă sau măcar să fure." Credința asta îi face mai multă cinstei inimii decât experienței dumitale, Bertuccio. Pe Edmond Dantes, despre care se vorbea, l-ai cunoscut cumva. Nu, excelență, nu mai auzisem niciodată până atunci vorbindu-se de el. Și nici mai apoi n-am mai auzit decât o singură dată, când l-a pomenit abatele busonii venind să mă vadă în temnița din Nims. Bine, continuă el. Giuvaergiul loi inelul din mâinile lui Caderus, și scoase din buzunar un cleștișor de oțel și o balanță mică de aramă. Apoi, îndepărtând cârligele de aur care legau piatra de inel, scoase diamantul din lăcașul lui și îl cântări cu atenție în balanță. Dau până la 45.000 și cinci de mii de franci," spuse el, dar niciun ban mai mult. De altfel, fiindcă atât prețuiește diamantul, am luat la mine tocmai suma asta." Nu-i nimic, se oferi Caderus. Mă întorc cu dumneata la bocher să mai iei încă cinci mii de franci. Nu, se împotrivi Giuvaergiul înapoiindu-i inelul și diamantul. Nu valorează mai mult, ba, încă îmi pare rău că am spus și atâta, fiindcă piatra are un defect pe care nu-l observasem la început. Dar n-are a face. Odată ce mi-am dat cuvântul, mi țin. Am zis patruzeci și cinci de mii și nu scad din prețul ăsta. Măcar pune diamantul la loc în inel, glăsuit că ar conta cu acrime în glas. Bine, se învoi Giuvaergiul. Și prinse piatra la loc. În regulă, făcu caderul punându-și cutiuța în buzunar, o să-l vindem altcuiva. Da, da, spuse Nu numai că nu o să vă meargă așa de ușor cu altul cum v-a mers cu mine. Un altul nu o să se mulțumescă numai cu lămuririle pe care mi le-ați dat și nu e deloc firesc ca un om de teapa voastră să aibă un diamant de 50.000 de franci. O să se ducă să-i anunțe pe magistrați, o să trebuiască să-l rugați pe abatele busonii, iar preoții ăștia care dau diamante de 2.000 de ludovici sunt rari. Justiția o să vă înhațe până una alta pe voi, o să vă trimite la temniță. Dacă veți fi găsiți nevinovați, o să vă dea drumul după 3 sau 4 luni de închisoare. Spunându-vă că inelul s-a rătăcit pe la grefă sau dându-vă o piatră falsă, prețuind trei franci în locul unui diamant, prețuind 50 sau poate chiar 55.000, și cinci de mii, dar pe care cred că-ți dai seama, prietene, că e cam riscant să-l cumperi. Caderus și nevastă sa se întrebară din ochi. Nu, răspunse Caderus, nu suntem destul de bogați ca să putem pierde cinci mii de franci. Faceți cum credeți, dragii mei," le spuse Giuvaer După cum vedeți, eu venisem cu banii pregătiți." Și scoase dintr-un buzunar un pumn de aur pe care îl făcu să strălucească în fața ochilor ai Hangiului, iar din alt buzunar un pachet de bancnote. Se vedea cât de colo că în sufletul lui Caderus se dădea o luptă crâncenă. Se vedea cât de colo că, acum, cutiuța de piele pe care o sucea și o răsucea în mână nu i se mai părea la fel de prețioasă ca suma enormă care îi lua privirile. Caderus se întoarse spre nevastă sa. Tu ce zici?" o întrebă el pe șoptite. Dă-l, dă spuse ea. Dacă se întoarce la bocher fără diamant, o să ne denunțe. Și, cum a spus și el, cine știe dacă o să mai putem pune vreodată mâna pe abatele busonii? Atunci fie, se învoi Caderus. Ia diamantul și dăm 45.000 de franci Dar nevastă mi-a vrea în plus un lanț de aur pentru ea și să-mi dai și mie două paftale de argint Giuvaergiul scoase din buzunar o cutie lungă și turtită În care se găseau mai multe feluri de lănțișoare și paftale Poftim, spuse el Sunt darnic când e vorba de afaceri, alegeți-vă Femeia și-a ales un lănțișor de aur care putea să prețuiască vreo cinci ludovici, iar bărbatul o pereche de paftale în valoare de vreo 15 franci. Nădăjduiesc că nu o să vă pară rău, spuse Giuvaer Abatele zicea că prețuiește 50.000 de mii de franci. mormăi Caderus. rus. Haide, băiete, dă-mi-l Ce om, se necăși Giuvaer Ergiul, smulgându-i diamantul din mână. Îi număr 45.000 de, de franci, adică un venit de 2.500 de livre, o avere pe care aș vrea și eu să o am și tot nu e mulțumit. Păi unde sunt cei 45.000 de, de franci?" întrebă Caderus cu glasul răgușit. Ia să-i văd!" Iată-i!" spuse Giuvaergiul și numără pe masă 15.000 de, de franci în aur și 30.000 de, de franci în bancnote. – Stai să aprind lampa, spuse Carconta. S-a întunecat și s-ar putea să ne înșelăm. Într-adevăr, cât timp stătu la togmeală se înnoptase și, odată cu întunericul, se apropiese și furtuna care tot amenința să izbucnească de vreo jumătate de ceas. Tunetul mormăia înăbușit în dar nici juvaergiul nici Caderus și nici Carconta nu păreau să-l audă fiind toți trei sub stăpânirea deavolului câștigului. Eu însumi simțeam o fascinație ciudată la vederea grămezii de aur și a bancnotelor acelora. Mi se părea că visez și, așa cum se întâmplă în vis, mă simțeam țintuit locului. Caderus numără și răs numără aurul și bancnotele, apoi le dădune vestisii care ieșia la rândul ei, le numără și iar le numără. În acest timp, Giuvaergiul făcea să sclipească la lumina lămpii diamantul care arunca fulgere ce-l făceau să uite fulgerele prevestitoare de furtună care începuseră să învăpăieze ferestrele. E toată suma?" întrebă Giuvaergiul. Da," răspunse Caderus. Carconta, ia du portofelul și caută un săculeț." Carconta se duse la dulap și se înapoie de acolo cu un portofel vechi de piele din care scoase câteva scrisori unsuroase, vârând în locul lor bancnotele și cu un săculeț în care se aflau vreo câțiva taleri de câte șase livre, pe semne întreaga avere a familiei acesteia nenorocite. Acum, măcar că ne-ai păgubit cu vreo zece mii de franci, nu vrei să cinesc cu noi?" întrebă Caderus. Te poftesc din toată inima." Mulțumesc," răspunse Giuvaer dar e târziu și trebuie să mă întorc la bocher. Altfel s-ar neliniști nevastă-mea. Pe urmă, scoțându-și ceasul. Drace!" strigă el. Acuși se face nouă și n-am să mai ajung la bocher înainte de miezul nopții. Vă las cu bine, copii! Dacă din întâmplare mai trece pe aici vreun abate busonii, aduceți-vă aminte de mine. Peste opt zile nu o să mai fi la bocher, fiindcă târgul se termină săptămâna viitoare," îi răspunse Caderus. Nu o să mai fiu, dar asta n-are face. Scrieți-mi la Paris, pe adresa Joane la Palais Royal, Galeria Pierre, numărul 45, și am să vin și dacă merită o steneală. Un tunet bubuin însoțit de un fulger atât de puternic, încât cu lumina lămpii. Ia te uită, făcu hangiul, Hangiul, și vrei să pleci pe o astfel de vreme. Nu mi-e teamă de tunet, răspunse Giuvaier Giul. Nici de hoți? Întrebă Carconta. În timpul târgului nu poți fi niciodată sigur pe drum. Pentru hoți, uite ce am, spuse Joane. Și scoase din buzunar o pereche de pistoale încărcate până la gura țevii. Iată, spuse el, ăștia sunt câinii care și latră și mușcă. Îi păstrez pentru primii doi inci care ar răvni la diamantul tău, prietene Cade Rus. Caderus și nevastă sa se uitară posomorâți unul la altul. Părea că le trecuse prin minte la amândoi deodată același gând cumplit. Atunci drum bun," făcu Hangiul. Mulțumesc," răspunse Juva Și luându bastonul de lângă un dulap vechi, porni. Dar în clipa când deschise ușa, în odaie pătrunse o răbufnire de vânt atât de puternică încât era cât paci să stingă lampa. Frumoasă vreme, n-am ce zice," se necăjit Ergiul. Și când te gândești că am de făcut două lege pe o vreme ca asta?" Rămâi și te culc aici," îl îndemnă Caderus. Da, da, rămâi," glăsui și carconta cu voce tremurătoare. O să te îngrijim cum nu se poate mai bine." Ba, nu, trebuie să mă culc la bocher. Rămas bun." Caderus merse agale până în prag. Nu se mai vede nici cerul, nici pământul, glăsui Giuvaergiul de afară. Să pornesc la dreapta sau la stânga? La dreapta, spuse Caderus. Nu o să te rătăcești. Drumul e mărginit de arbor și pe o parte și pe alta. Bun, am înțeles, se auzi glasul Giuvaergiului, pierzându-se în depărtare. Închide ușa, strigă Carconta. Nu-mi plac ușile deschise tună. Și când ai bani în casă, nu-i așa? Răspunse Caderus, răsucind de două ori cheia în broască. Apoi Hangiul se îndreptă spre dulap, scoase săculețul și portofelul și începura amândoi să numere pentru a treia oară aurul și bancnotele. N-am mai văzut de când sunt o lăcomie ca aceea pe care pâlpâirile lămpii o făceau să se vadă pe chipurile lor. Mai ales femeia era groasnică, Tremurul care o zgâlțâia de obicei sporise și mai mult. Din palid cum era, obrazul i se făcuse vânăt. Ochii adânciți în orbite ardeau. De ce îl pofteai să se culce aici?" întrebă ea cu glasul înăbușit. Păi, pentru că... pentru că o să-i fie tare greu să ajungă până la bocher," răspunse Caderus, tresărind. Aha, eu credeam că pentru altceva." Spuse Carconta cu o expresie de nedescris. Nevastă, nevastă, mormăi Caderus, de ce ți vin gânduri de astea? Și dacă îți vin, de ce nu le ții pentru tine? Tot aia e, răspunse Carconta după o clipă de tăcere. Tu nu ești bărbat. Cum adică? întrebă Caderus. Dacă ai fi fost bărbat, Ergiul n-ar mai fi ieșit viu de aici. Nevastă! Sau măcar n-ar mai ajunge la bocher Nevastă! Drumul face un cot și el e silit să țină de-a lungul lui Pe lângă canal mai e însă un drum și tu ai putea ieși de-a dreptul Femeie! Îl mânii pe Dumnezeu! Ia ascultă! <fie> Într-adevăr, se auzi un tunet năprasnic și totodată un fulger albăstrui lumină întreaga încăpere Apoi tunetul, descrescând încetul cu încetul Păru că se depărtează cu părere de rău de casa blestemată. Iisuse!" șopti carconta închinându-se. În clipa aceea și în mijlocul tăcerii cumplite care urmează de obicei după tunete, răsunară bătăii în ușă. Caderus și nevastă s-a tresăriră și se uitară unul la altul înspăimântați. cine e acolo?" strigă Caderus ridicându-se, adunând la oaltă aurul și bancnotele împrăștiate pe masă, și acoperindu-le cu amândouă mâinile Eu, răspunse o voce Care eu? Ei pe naiba, joane, Juvaergiul. Ce tot spunei că pe Dumnezeu? Glăsui carconta cu un zâmbet fioros pe buze Iată că bunul Dumnezeu ni l trimite iar Caderus se prăbuși galben și abia răsuflând pe un scaun Carconta din potrivă se ridică și se duse cu pași hotărâți să deschidă ușa. Intră, intră, dragă domnule Joanei!" spuse ea. Pe cinstea mea!" strigă juvaergiul ud Se pare că diavolul nu vrea să ajung la bocher în noaptea asta. Nebuniile cele mai scurte sunt și cele mai bune, dragă Caderus. Mi-ai oferit găzduire, o primesc și mă reîntorc să dorm la dumneata." Caderus îngăimă câteva cuvinte... Ștergându-și sudoarea care îi curgea pe frunte Carconta încuie de două ori ușa în urma Giuvaergiului Capitolul 7 Ploaia de sânge Intrând în sala Hanului, Giuvaergiul se uită cercetător în preajmă Dar nu văzu nimic în stare să-i trezească bănuiala Iar dacă o avea cumva, nu văzu nimic în stare să-i o adeverească Caderus își ținea într-una amândouă mâinile peste bancnote și peste aur. Carconta îi zâmbeau lui cât putea mai plăcut. Ei, spuse Ergiul, mi se pare că v-ați să nu vă fi înșelat la socoteală și v-ați numărat din nou comoara după plecarea mea. De unde? răspunse Caderus. Dar ne așteptam atât de puțin să o căpătăm, încât nu ne vine să credem și, cât timp n-avem dovada sub ochi, tot ni se pare că visăm. Giuvaergiul zâmbi. Aveți cumva călătorii în Han?" întrebă el. Nu-i nimeni," răspunse Caderus. Nu găzduim peste noapte. Suntem prea aproape de oraș și nu se oprește nimeni la noi." Atunci vă stânjenesc?" Dumneata să ne stânjenești? Vai, dragă domnule, îți jur că nu ne stânjenești deloc," spuse Calconta cu glas miros. – Unde o să mă culcați? – În camera de sus. – Păi, nu e camera voastră acolo? Ce are a face? Mai avem un pat în odaia de lângă ea. Caderus să-și privi mirat nevasta. Giuvaergiul îngână un cântec, încălzindu-și spinarea la un buștean aprins de carcontean vatră, ca să se zvinte oaspetele. Între timp, ea pusese pe un colț de masă unde întinsese un ștergar, Rămășițele sărace ale cinei la care mai adăugase două sau trei ouă proaspete Caderus pusese din nou banc notele în portofoliu și aurul în săculeți Apoi le încuiase pe toate în dulap Se plimba de-a lungul și de-a încăperii, mohorât și îngândurat Uitându-se din când în când la Giuvaergiu Acesta fuma dinaintea vetrei și pe măsură ce se zvânta pe o parte Se întorcea cu partea cealaltă spre foc când vrei să mănânci, ai toate gata, îl îmbie Carconta, punându-i pe masă o sticlă de vin. Voi nu mâncați? întrebă Joane. Eu nu, răspunse Caderus. Am mâncat foarte târziu, se grăbi să adauge Carconta. Adică o să cinezi singur? întrebă Giuva Ergiul. Noi o să te servim, răspunse Carconta cu o grabă neobișnuită la ea chiar față de mușterii. Din când în când, Caderus îi arunca o privire repede ca fulgerul. Afară furtuna bântuia mereu. Auzi, auzi," spuse Carconta, zău, bine ai făcut că te-ai reîntors. Asta nu mă împiedică să o pornesc iar la drum dacă s-o potoli uraganul în timp ce mănânc," răspunse Ergiul. Suflă mistralul și o să tot bată până mâine," clătină din cap Caderus, apoi oftă. – Vai de cei care sunt pe afară! – spuse Giuvaergiul așezându-se la masă. – Da, o să petreacă o noapte afurisită! – întări Carconta. Giuvaergiul începu să mănânce și Carconta îl copleși mai departe cu toate atențiile unei gaz de grijulii. Ea, de obicei atât de sucită și de ursuză, devenise un model de atenție și de politețe. Dacă Giuvaergiul ar fi cunoscut-o mai dinainte, fără îndoială că o schimbare atât de mare l-ar fi mirat și ar fi trezit unele bănuieli. Cât despre Caderus, el nu sufla o vorbă, continuând să se plimbe de colo-colo și îi părând că nu cutează nici măcar să-și privească aspetele. Când cină a l sfârșit, Caderus merse la ușă și o deschise. Cred că se potolește furtuna, spuse el, dar în aceeași clipă, ca pentru a-i dezminți spusele, un tunet înfricoșător zgudui casa și o răbufnire de vânt amestecată cu ploaie pătrunse înăuntru, stingând lampa. Caderus închise ușa. Nevastă s-a aprinse o lumânare la cărbunii aproape stinși din vatră. Haide, îl îndemnăia pe Giuvergiu, trebuie să fii tare ostenit. Am pus cearșeafuri curate pe pat. Du-te și te culcă, Somn ușor. Joanei mai zăbovi o clipă să se încredințeze că uraganul nu se potolise și, după ce că tună și ploaie din ce în ce mai tare, le ură noapte bună gazdelor și se urcă pe scară. Trecea pe deasupra capului meu, așa că auzeam fiecare treaptă scârțăind sub pașii lui. Carconta al urmări cu ochii lacom, în timp ce cade rus din potrivă, îi întoarse spatele și nici nu se uită măcar spre el. Toate amănuntele acestea care mi-au revenit în minte mai târziu, nu m-au izbit deloc în clipa când se petreceau sub ochii mei. La urma urmei nu se întâmpla nimic nefiresc și, în afară de povestea diamantului care mi se părea cam de necrezut, totul se desfășura așa cum trebuie. De aceea, fiindcă eram zdrobite de oboseală și cum aveam de gând să mă folosesc eu însumi de primul răgas pe care furtuna avea să-l dea stihiilor, m-am hotărât să dorm câteva ore Apoi să pornesc mai departe pe la miezul nopții În camera de deasupra, îl auzeam pe Giuvaergiu, care și el își lua toate măsurile ca să se odihnească cât mai bine Curând patul trosni, giuvaergiu se culcase Simțeam că ochii mi se închid fără voie și fiindcă n-aveam niciun fel de bănuială, n-am încercat să lupt împotriva somnului M-am uitat pentru ultima oară în bucătărie rus se așezase la o masă lungă pe una dintre băncile de lemn care, în hanurile de la țară, înlocuiesc scaunele. Stătea cu spatele spre mine, așa că nu-i puteam vedea chipul. De altfel, chiar dacă ar fi stat cu fața la mine, tot mi-ar fi fost cu neputință să-i o văd, fiindcă își îngropase obrajii în palme. Carconta l privi câtva timp, apoi înălță din numer și veni să se așeze în fața lui. În clipa aceea, o flacără aproape stinsă, cuprinse un ciod de lemn uscat și o licărire ceva mai vie luci în încăperea Car Carconta stătea cu ochii ațintiți spre soțul ei și, fiindcă el nu se clintea deloc, am văzut-o întinzându-și degetele strâmbe și atingându-i fruntea. rus stresării Mi se păru că femeia mișcă buzele, dar fie că vorbea foarte încet, fie că simțurile îmi erau amorțite de somn, sunetul glasului ei nu ajunse până la mine. Vedeam totul ca printr-o ceață și cu îndoială aceea care te cuprinde înaintea somnului, când ți se pare că încep să visezi. În sfârșit, ochii mi se închiseră și nu mai știu ce s-a întâmplat după aceea. Dormeam din greu când m-a trezit un foc de pistol urmat de un țipăt groasnic. Câțiva pași șovăielnici răsunară pe podea odăi, și un trup neînsuflețit se prăbuși pe scară, chiar deasupra capului meu. Nu-mi venise mâncă bine în fire. Auzeam gemete, apoi strigăte înnăbușite, asemănătoarea celora ce se aud în timpul unei lupte. Apoi, un ultim țipăt, mai prelung decât toate și care se prefăcu în geamăt, mă trezit cu totul din amorțeală. M-am ridicat într-un cot, am deschis ochii, dar n-am văzut nimic în beznă, și mi-am dus mâna la frunte peste care mi se părea că picură printre scândurile scării o ploaie călduță și îmbelșugată. După zgomotul înfricoșător de mai înainte, urmase o tăcere adâncă. Auzi pașii unui om care pășea pe deasupra capului meu. Treptele scării trosneau sub el. Omul coborând sala de jos se apropie de vatră și aprinse o lumânare. Omul era Caderus, Avea chipul palid și cămașa plină de sânge. După ce aprinse lumânarea, el urcă repede scara și i-auzi din nou pașii grăbiți și neliniștiți. Peste o clipă, Caderus de rus coborâ din nou. Ținea în mână cutiuța. După ce se încredință că diamantul era înăuntru, se gândi o clipă în care buzunar să o pună, Apoi, socotind fără îndoială că buzunarul nu era o ascunzătoare destul de sigură, înfășură cutiuța în basmaa roșie pe care și-o legă în jurul gâtului. Apoi dădu fuga la dulap, își scoase de acolo banc notele și aurul, le vârâ în buzunarul de la pantalon și de la vestă, luă două sau trei cămăși și, repezindu-se spre ușă, dispăru în beznă. Atunci, mi s-a limpezit mintea și am înțeles totul Mă mustram pentru cele întâmplate ca și cum eu aș fi fost adevăratul vinovat Mi se părea că mai aud încă gemete Nefericitul Juvaergiu poate că mai era încă în viață Poate că aș mai fi putut dându-i ajutor să îndrept o parte din răul pe care nu l făcusăm Dar lăsasem să fie făcut Mă propti cu umerii într-una din scândurile slab încheiate care despărțeau văgăuna rotundă unde dormisem, de odaia de jos. Scândurile se desprinseră și mă pomeni în casă. Dădui fuga la lumânare, apoi mănăpusti pe scară. Un trup omenesc zăcea de-a curmezișul ei. Era cadavrul carcontei. Focul de pistol pe care l auzisem fusese tras împotriva ei. Avea gâtul străpuns dintr-o parte în alta și sângele, pe lângă că îi curgea în valuri din rană, îi mai ieșea și prin gură. Carconta murise. Am pășit pe deasupra trupului ei și am trecut mai departe. În odăi daie cea mai groaznică neorânduială. Câteva mobile fusese răsturnate, cear șafurile de care se agățase nefericitul Juvaergiu, erau împrăștiate prin cameră Joane însuși zăcea lungit pe podea cu capul rezema de zid Înotând într-o baltă de sânge care îi se revărsa din trei răni mari deschise în piept În cea de-a patra rană rămăsese un cuțit lung de bucătărie Căruia nu îi se vedea decât mânerul Am călcat peste al doilea pistol care pe semne nu luase foc din pricină că fusese pulberea umedă M-am apropiat de Giuvaergiu. Într-adevăr, nu murise încă. Auzind zgomotul pașilor mei și mai ales simțind clătinările podelei, el deschise ochii rătăciți, izbuti o clipă să-i ațintească spre mine, mișcă buzele ca și cum ar fi voit să spună ceva, apoi își dădu sufletul. Priveliște aceasta înfricoșătoare aproape că mă scosese din minți. Acum, când nu mai puteam să dau ajutor nimănui, nu mai simțeam decât o singură nevoie, să fug. M-am repezit pe scară cu mâinile în păr, urlând de groază. În sala de jos se aflau vreo cinci sau șase vameși și vreo doi sau trei jandarmi, o întreagă ceată în armată. Mă înhățară și nici n-am încercat măcar să mă împotrivesc. Nu mai eram stăpân pe simțurile mele. Am încercat să vorbesc. Dar abia dacă am scos câteva strigăte nedeslușite și atâta tot Văzând că vameșii și jandarmii mă arătau cu degetul, mi-am plecat ochii și m-am privit Eram plin de sânge Ploaia călduță pe care o simțisem picurând printre scândurile scării fusese sângele carcontei Le-am arătat cu degetul locul unde a ascuns Ce vrea să spună? întrebă un jandarm un vameș se duse să vadă. Vrea să spună că pe acolo a trecut," răspunse el, și arătă spărtura prin care într-adevăr trecusem." Atunci am înțeles că mă luau drept ucigași. Mi-a revenit graiul, mi-am regăsit puterile, m-am eliberat din mâinile celor doi oameni care mă țineau, strigând, Nu eu! Nu eu!" Doi mi impuseră carabinele în piept. Dacă mai faci o mișcare, ești mort, îmi spuseră ei. Dar vă mai spun odată că n-am ucis eu, le strigai. O să povestești istorioara asta a judecătorilor din NIMS, îmi răspunseră ei. Până una alta urmează-ne și o să-ți dăm un sfat. Nu încerca să te împotrivești.